Joo, joo, joo, joo, joo, Ari Kohoma-show, näin se on taas perjantai ja aika laittaa uutta showta purkkiin. On ollut aikamoinen viikko, sanonpahan vaan, että tässä on käynyt niin makkarat kuin lihatkin ja tota Huhu. Ja siihen liittyen, itse asiassa mulla tulikin mieleen yksi tarina, kun mulle osui yksi nakki homma tossa pari kesää sitten ja tota noin, Oli kuuma. Siitä kohta lisää. Sen lisäksi mä haluan ratkaista yhden ongelman, mikä mulla on tullut näihin helteisiin liittyen. Mutta ennen tätä kaikkea, niin tota, mä haluan kertoa, mä olin tänään sotilasalueella ja se oli hämmentävä, mutta tota, noin, iloinen kokemus. Kohta siitä lisää, pistetään sitä ennen tosta vielä jinkkua, mutta hei, koita pitää suupielet kevyessä hymyvirneessä koko matkaa ja nauti, nauti siitä. Tämä on. Ari, show! Joo, eli mä oon tässä jo pari vuotta harjoittanut tämmöistä rintamakarkurin uraa ja mulla oli nyt sitten tossa tota, noin, kriittinen hetki. Mut oli nimittäin kutsuttu sotilasalueelle tapahtumaan, joka määrittää mun sotimisen tulevaisuuden. No, mä olin totta kai teemaan kuuluja hakenut varustelleen kanssa maastokyvelliset reisataskuhousut, peltipaidan sekä otin sitten totta kai hyllystä isoisen perintön tuohon olalle ja suuntasin sota-alueelle vaan rohkeasti. No, ensinnäkin se on musta koko mesta, kun se on siis paikka, missä säilytetään vaan ihmisten papereita. Eli multakin oli siellä lääkärintodistukset ja koulutodistukset ja vanhat reissoviat niin tota... Musta tuntuu, että ne ottaa pikkusen liian vakavasti niitten suojelun, kun se oli koko toimistotila vuodattu semmoisella, mitä mä nyt sanoisin, rannetta paksulla panssarilasella, ja ilmoitautumistiskikin toimi siis niin, että siinä oli mikrofonit laitettu se lasi molemmin puolin, et ei kuulu puhe siis läpi, et mitään kontaktia ei tule niin kuin ihmisen kanssa, vaan missään nimessä, ja kukaan ei pääse sitä ryöstämään. No mä en sit tehnyt tätä, tätä siinä kauaa kummastella, kun joku paikallisen sählysäuran tai muun mun kapteeni tuli semmosalla konekiväärisoundilla huutelemaan ja se on semmoset aika se tyylik, millä tuo armeijasakki vetää kun se on siis ihan ku ampus semmosella kun ne tykittää sanoja tulemaan ja tää kapteeni sitten huuteli sieltä ovelta, että Kohma Ari, siirtykää käteni osoittamaan huoneeseen ja poistakaa päänne päältä kaikki päähineeksi tarkoitettu tuotteet ja minä sitten tottakai toimii hänen käskyänsä mukaan ja vikkosa nauraan siinä hiljaa sisällä Sisälläni ja istuin siihen penkkiin ja sitten se oli toinenkin mestari siellä huoneessa ja he sitten kuvailivat meikäläisen tilannetta seuraavin termiin. Vaikka voimmekin naiset ja herrasta maanpuolustustahtoa, näemme parhaaksi, että pidämme miehen siviilissä koodin L567 perusteella. Ja sitten tämä kapteeni herra nousi siitä seisomaan ja veti käden lippaan. No mä olin sit pihalla, et mitä mun olis pitänyt tehdä, kun mä en tosiaan siellä armeijassa oo käynyt, niin tota, mä toimin sitten samoin. Ja siinä me seistiin toisiamme vastakkain, tuijotettiin syvälle silmiin panssarajallisessa toimistossa särmästi, kun tota noin, niin tää kapteeni jälleen aloitti tän konekivääri huutamisen ja sanoi näin. Merkittäköön rekisteriin, että tällä päivällä herra Ari Muki kuuma on vapautettu palvelusta rauhan aikana papereilla C. Tämä tarkoittaa sitä että hän on ilman erityislupaa pysyä pois sotilastehtävistä sekä muista valtiollisista palveluksista. No tässä kohtaa myös typpäsin väliin, ja kun mulle tarttuu aika helposti noin murteet, niin totta kai mäkin sitten painoin, että selvä. mutta oletan, että mikäli sotatila kuitenkin syttyy, soitetti minulle henkilökohtaisesti. Ja kapteeni, kapteeni kattoi mua vakavasti, ja tää toinen mestari, joka oli siellä takanurkassa tietokoneella, niin pikkusen repees, ja yritti pidätellä nauraa Kapteeni ei kuitenkaan lähtenyt tähän yhtään messiin, vaan hän oli oikein ammattimainen ja jatko. Tällä päätöksellä minä, kapteeni Dibraapa, toivotan Herra Arri Kohmalle hyvää lomaa. Ja minä sitten vastan, että samoin. Sitten tämä kapteeni siirtyi siitä ovea kohti ja avasi sen ja päätti tilaisuuden sanomalla voitte poistua jatkamanne rintamakarkunen uraa käteni osoittamaan suuntaan. Ja minä totta kai sitten käsi lipassa vastan, että kyllä herra kapteeni, mutta asun aivan toisessa suunnassa, joten poistu melellään sinne. Ja näin lähdin ja täytyy kyllä sanoa, että olokeveni heti kun sai mahdollisen tappamisen synni harteilta pois. Kun muuton hiljaa, Ari Kohma Show. Joo, on ollut aika hyvää keliä tästä tää viikkoa ja mul tulikin siitä mieleen yksi aika samanlainen viikko. Kelien puolesta, tapahtumien puolesta se oli todella erilainen. Mä olin nimittäin Jyväskylän asuntomessuilla eräällä talofirmalla tämmöisenä messuesittelijänä, eli katoin, että paikat on kunnossa ja vastailin ihmisten kysymyksiin ja toi olin tämmönen hyvä mies. No, meidän toimi toimitusjohtaja sitten keksi, että miten olisi vedetään tyyliin joka tasatunti jos meidän pihassa, niin näillä styroksi palikoilla, joista tämä talo rakennetaan, niin messujumppa. Ja se palikka oli tämmönen metri kertaa puoli metriä kokonaan, eli suht iso kuitenkin heiluteltavaksi. Ja arvaatte varmaan jo tässä kohtaa, että kuka sitä jumppaa pääsi vetämään. Noh, Meikamarkassi tietenkin, ja mä muistan, että se kesä oli siihen asti ollut suht viileä, mut sillä viikolla, kun ne messut alkoi, niin oli just tämmönen keli, kun nyt tässä tällä viikolla on ollut, semmonen 28 varjossa, ja se oli se talon piha tämmönen tasainen kivipiha, ja se oli mustat semmoset reunapellit, niin mä aina siihen lämpömittari Ja niin mä muistan, että se oli jotain 45 parhaimmillaan, että siinä ei paljon tarvinnut enempää löylyjä heitellä, ja voidaan sit yhdessä kaikki kuvitella, että kun se on tämmönen keli, ja ihmiset tullu messuille kiertämään taloja, niin haluuks ne ottaa siinä hyvän soijan päälle ja lähtee sen jälkeen hikisenä jatkaa tätä kämpien, käppien kattelua? No ei! Joten tilanne meni siihen, että niistä päivän kahdeksasta jumpasta mä vedin about seitsemän yksin. Ja kun sä laitat tämmöselle talon pihaa mankan täysiä huutamaan, niin totta kai se kerää katseita, ja jengi tulikin sieltä kaikista viereisistä taloista aina katsomaan, että mikä juttu? Ja juttuhan oli se, että meikäläinen veivas siellä ihan omaa Yhden miehen Jane Fondaa ja yritin samalla huudaa sinne Musan päälle, että Hei, ei tää ole mikään näytös, tulkaa mukaan vaan. Ja jengi vaan nauraa siellä, vaan ihan kuin mä siellä ollut joku apina eläintarassa. Ja jengi vaan painaa lisää löylyä sinne, ota vettä siitä. Ja tota, tilanne oli se, että mulla oli yhden miehen aerobik ohjelman numero kahdeksan kertaa päivässä. Oliks mä valmistautunut siihen? Ei. Olisi semmoista jees, vetää sitä ei, mutta kieltämättä se oli kyllä näkemisen arvoinen tapahtuma. Toki se, että me oli oikeastaan vain sata henkeä per jumppasin niin oli mun mielestä aika kova ylilyönti. No tätä showta oli sit painettu viikkoja tuli tuli perjantai. Oli just lopettanut mun viimeisen shown, kun toimeri käveli mä vastaan ja siinä oli lähes himaa ja se sitten katsoi mun märkää paitaa ja sanoi, että hei Ari, ota ensi viikolla DD-messi. Ja mä vastasin, että hei Urpo. Ota sä ensimmäisellä uus pelle doon, koska tää vaikka kiittää ja kuittaa, hahahaa Ari, show Tarviiko tässä nyt paljon enempää sanoa? No ei tarvi, Timo, ei missään nimessä tarvii ja, ja Ja sen verran mä haluan kuitenkin sanoa, että, että Vaikka nämä hyvät kelit onkin niinku ehkä parasta, mitä tässä täs nyt on taas hetkeen, hetkeen nähty, niin Mulla on tullut näitten myötä ongelma Nimittäin mulla alkaa aina tehdä terassijalkaa, se vipittää kun aurinko aurinko paistaa ja tekis mieli lähtee tota noin istuskelemaan oluen äärelle, mutta eihän sen tietystikään ihan joka arkipäivä mahdollista, kun jengillä on duunia ja näin, niin... niin... niin, se ei ole ihan jees vetää tuolla kiisseliä aamusta iltaa ja... Näin mä ajattelinkin siitä ratkaista tämän ongelman tarinan muodossa. Ja se tarina menee näin. Tota, olin tuommoisessa toimistossa töissä aikanaan ja meillä oli siellä aika tarkat säännöt. Mitä mä en oikeastaan tiedä, mistä ne johtu, mutta oli kuitenkin eli ruokatunnilla tai muillakaan tavoilla, niin ei saanut poistua sieltä toimista-alueelta. siellä oli hyvät semmoiset taukotilat ja keittiöt ja muut. Et siellä pitää saada ruoat tehtyä. Että käy sitten vaikka ennen töitä ostamassa ruoat tai tarpeet ja, ja kokkailee sitten siellä. Mutta sieltä ei niin lähetä mihinkään seilailemaan. Et siinä oli ilmeisesti ollut jotain ongelmaa tai muuta. Ja... ja, ja. nyt sitten kuitenkin olla, että mä muutaman kerran sieltä... Sieltä lähin sitten johonkin safkalle tai kauppaan tai johonkin, johonkin käymään. Ja kerran sit kun mä tulin takaisin, niin mä otti toimiston ovella pikkupomo Pentti. Ja Pentti sitten kysyi makavalla naamalla, että no Arska, mistä sitä tullaan? Ja mä, että... No mä kävin tuossa paikallisessa k niin kävin siitä pöllimässä yhden rööki ja koputin tota rintataskua, ja askihan siinä helähti, ja... Pentti sitten ihmetteli siinä, että mitä ihmettää Röökillä, että tähän on savuton työpaikka, etkä nyt varastaa voi joka tapauksessa mitään. Ja mä ajattelin, no hei, ota ihan rauhassa, Pentti. En mä oikeasti oikeesti polta röökiä, mutta aina kun mä oon kännissä niin Mua alkaa silleen niinku, että pitäisikö polttaa rööki? Ja nyt mä sit ajattelen, että no ehkä mä voisin pari rökki polttaa Ja Pentti on sit silleen niinku, että oot sä kännissä, töissä! Mä no hei, come on Pentti, relaa vähän hei Elä vielä oot nuori, mä olin silloin kun just joku 18, niin tota Silloin oli kaiken näköisiä menoja ja juoksuja, ja onhan niitä vieläkin tietysti, Hei <hysy> siinä ei siinä mitään. Ja Pentti sitten vähän niinku suuttu jopa tästä ja sanoi, että, että nyt tuli ääressä oikein kunnolla kakkua. Ja käynti tonne ihan ison Pomon puhelimeen. Mä sanoin, että no hei, katellaan niitä kakkukahvia hetken päästä, mutta mennään vaikka heti käymään siellä Pomolla. Ja näin me sitten tehtiinkin ja lähdettiin marssii sinne Pomon toimistoa kohti. Ja siinä vielä kävellessä, niin Pentti mumis sitten, että no ei nyt kyllä ollut mistään kahveista puhetta että vähän erilaista kakkua tarkoittiin. Ja, ja tota no, niin mä en sit siitä välittänyt. Mentiin siellä Toimistolle ja Pentti meni sinne sisään ja kertoi tälle pomolle. Mä siinä vähän niin kuin salakuuntelin, mitä hän sanoi. Ja hän sitten kertoi, että, että semmonen tilanne, että, että tota Ari on poistunut meidän toimistoalueelta vastoin sääntöjä. Käynyt vielä varastamassa tupakkaa. Ja meidän jopa polttaa sitä täällä meidän, meidän tota noin, niin savuttamassa työpaikassa. Että tota, voitko nyt vähän jutella Arin kanssa? Ja hän on kuulemma vielä päihtyneessä tilassakin. Ja, ja. No sitten Pentti lähti siitä jatkamaan töitä. Ja... Mä istuin sitten ison kihon ison kiho ja hän alkoi sitten tenttaamaan meikäläistä, että no, Ari. Ilmeisestikin polta tupakkaa täällä meidän savuttomassa työpaikassa. Ja mä, että en tietenkään, en tietenkään ja koputin tuohon rintataskuun ja näytin siitä askin, että noita minttupastillejaa mulla täällä vaan on suurraikastukseksi. Ja Pomo oli sitten vähän siinä hämmennyksissään, kysyisitte sitten, että mutta ilmeisesti olet kuitenkin, kuitenkin ne pöllinyt. Ja mä sitten, että en, en missään nimessä kaivaa lompakosta kuitin. näyti eilisenä päivänä kuitti ostettu minttu pastili. Ja Pomo sitten, että jaa, no nyt on kyllä mielenkiintoista, mutta tota niin ilmeisesti poistuit kuitenkin toimistoalueelta ruokatunnilla. Tai näin ainakin penttisena mä että No siis joo, mutta mä kävin vaan viemässä roskat, kun tuossa oli jo täys roskissa. Mä ajattelin jeesata, jeesata vähän siivoo ja olla mukava välillä vähän sinnekin suuntaan. Et tulee tämmöstä niinku molempi suunnasta hyvä, hyvä, hyvän tekoon, niin, tota niin kaikille parempi mieli. Ja iso on sit silleen, että Jaa, no nyt, on kyllä, nyt on kyllä todella ihmeellinen tilanne. Että tota, tota, tota, kun Pentti sanoi sano vähän täysin päivä vastasta, että sä polttaisit täällä tupakkaa, tupakkaa meidän savuttomassa toimistossa ja ja vielä varastettuja tupakoita, ja oisit ne työajalla käynyt hakemassa, vaikka ollaan sovittu ettei täältä lähetä mihinkään. Ja mä sitten, että no aika erikoista, että tota noin Onkohan tuolla pentillä joku pieni alkoholiongelma tai muuta, että... Kun se on vähän vaikuttanut oudolta tässä nyt mutta tota... Sanoppa mulle vielä pomo, että tota... Eikä se vaan vielä väittänyt, että mä oon kännissä, ja... Ja pomo sitten, että no väitti, väitti, mä että... Ihme touhua! Ja... Näin, hyvät ihmiset, tässä on Arin vinkki miten päästä pälkähästä piikkujurrista duunissa, hei ottakaa mallia ja sinne terdelle vaan rohkeesti Ei se mitään maksa, no ehkä vähän maksaa, mutta Ari kohmashow Show on onneksi ilmanen, ainakin vielä Ari kohmashow Show Parasta, mitä rahalla saa Paitsi, että tää on ilmasta. Heh, vittu Näin, siinä niin sanottu Ari Kuhama tipsaa osio tältä viikolta, jokainen voi sitä soveltaa omien olosuhteiden ja halukkuuden mukaan, mutta hei, nauttikaa kesästä, hei, ei ole Suomessa nähty tämmösiä kelejä hirveästi, niin hei, rohkeasti vaan sinne terdelle, ei se yksi ollut ketään tapa, jos menee vähän pidemmäksi, niin hei, aina ehtii nukkuttaa talvella, näin se on, hommat meilläpä ainakin, mutta tota no niin mennään seuraavaan osioon, mä lupasin itselleni jo, että hei, Ari Kuhama show ei ole mikään musiikkiohjelma, ei tule enää, hei, tää tämmöinen, että joka viikko tulee uusi biisi, niin ei voi jatkua. Mutta sitten yleisen, yleisen pyynnöstä, niin tartuin taas kitaraa ja yllättävänkin mutkattomasti syntyi seuraava itseironinen kappale, joka kertoo meidän valkoisten miesten ongelmista näin kesäisin, kun aurinko paistaa, niin, niin, niin. etenkin meillä miehillä on ehkä semmonen, että tota, ei tota aurinkorasvaa hirveästi tuu käytettyä. Ja No en mä tiedä onko se huono. Ehkä se on kai jossain tutkimuksissa olettu aika huonoksi, että tota noin pikkuisen, pikkuisen liha ruskistuu, mutta tota noin, niin ei se mitään hei. Nautitaan kesästä. Muistakaa seuraa Ari Kohmaa Instagramissa, siellä on levotonta matskua. Levittäkää Ari Kohma showta, kertokaa frendeille, kertokaa viha Nyt mennään bulilla. Bändi näyttää tuolta peukkua, että he on valmiina. Ari on itse valmiina. Ääni ei ole valmiina, mutta se nyt ei ole koskaan ollut missään kunnossa, et pystyisi laulamaan. Ei muuta kuin hei Hyvää kesää, ensi viikolla nähdään Toivottavasti nautitte tästä Nyt tulee Mies, kitara ja äärikohamashow Aurinko polttaa selkäsi taas Ja värjää sun otsasi Ja vaikka kuinka itses rasvaa valelle. Edottajiet auringossa kärvenneet. Pitäskö meillä laittaa vähän tempoota? On mies enkä usko teiden, oiteiden. Paljalla painolla pilteidenneen. Uskalla edes ikkunasta vilkasta. Parinna rikkaan ahkanen ravistaa mutta vieläkään usko aurinko Kimiset Ihmiset mua katsoo ja luo ja paratkoon on varmasti samunut aurinkoon Jo paikassa olutta juon On kesä siksi itselleni tänään sen suojaa Ihmettelen miksi enää punottaa En tiedä että varjokin voi ruskettaa Jähän musta siitä johtas Pikku olen porukan uuden Lunan iskojen kanssa ja tulevaisuuden Kai Intiaaneltakin löytyy olutta Terveisin herra kautta. Jaa. Kesähelteessä hetkessä palan aurinkoon ja mun kioa niin aristaa. Koin kohta parin, narikkaan, ahkanen ravistaa, mut en vieläkään usko aurinko vaan. Ihmiset mua ja huutaa luoja paratkoon, kun mies on varmasti sammunut aurinkoon.